Telefonen ringer hos Lundberg. Lundberg? Kan jag få tala med Kristina? Det är Mats Hallström. Det finns ingen med det namnet här. Men är det inte 23 45 67 89? Nej, det här är 23 45 67 88. Ja, ah, ursäkta. Då har jag kommit fel. För all del. Telefonen ringer hos Nilsson. 98 76 54 32. Ja, ursäkta. Jag har kommit fel. För all del. Telefonen ringer hos Lis. 34 56 78 90. Hej, det är Ken Svensson. Ursäkta att jag ringer så här sent. Men skulle jag kunna få tala med Lee Way? Ett ögonblick. Lee Wei! Det är telefon till dig. Ja, jag kommer.